Astigarrako muzikaskolana elkartu gara, kafe baten bueltan, hemen kikara aurrean daukazula zaude. Ni Esterriñe beznaiz, vera debidasoan jaio nintzan, orain Irunen bizinaiz, orain dela urte asko eta asko. Bueno, hemen muzikaskolana Astigarragan, ba ume txikien 0-3 urte, tailerra, 6 urte arte, organoko irakaslea eta zuzendari pedagogikoa naiz. Normalen barrubiak elkarrizketa hoetan barrua ezagutzeko alegin egiten dugu eta hortarako ba mm -hmm. bizka denbora natzera egiten dugu. Orduan, Ester, zu, umetan nola goratzen duzu zure gure? Umetako ze hori itzapen dauzkazu, nolako azinen? Ba, oraineko berexea naiz eta umeaz, ere bai. Ni oso oso txikitan ja e, musika guztatzen zitzaidan, eta niloan nintzen bakarrik musika eskolara apuntatzera, beran bertan, gurasoa jakin gabe. Bueno, ze gurasua, bueno, ez, ez da etzietela apuntatu, Baina, zioten garrantzia eman, tarduan niloan nintzen, eta apuntatu ditzen ni. Izaera fuerteko umea nintzen, Baina oso barrukoa ere, bai. Nik uste horregatik ere, txikitik denborazko pasatzen uen musika ikasten gustazen zitzaidalako eta bakartasun hori ere bilatzen nuelako. Gero nituen, ba, erritxiki batetako betiko lagunak eta guzti hori, eh? baina asiera-asieratik ja musikan oso sartutan nengoen. Instrumentu behir ez ziren bat, hasieratik edo aldatzen junintzara garaika? Aldatzen junintzara garaika, instrumentuak hasiera batean inposatuta iritsi zitzaizkidalako. Esku soinua ikastera bidalin induten, zer galdetu gabe, familikoazan iriakaslea akordeoia hasi nintzen, eta gero nahi organo ikasi. Joan nintzen elizara eta nintzen akordeoia kin organoko partitura jotzen. Ikusin nuen organoa nola sonatzen zuen, esan nintzen naiz e, akordeoia jotzen, ikusi nuen, Jose Manuel Azkue, jotzen, arekainera, bueno, sogoxuazen eta utzizian bere onduan egoten, ta ni flipatu geratu nintzen, baino esantzi aten gurasoak eta irakasleak piano osoa egin arte ezin nuela organo jorduan ezin zan pianokin. Bukatu inoen xoa, zinitzan organoak Eta zerk li zintuen organo hartan? Akorde hoian dena bieskutan sartzen nuen, eta bieskuta ospo artean geratzen zan dena. Eta organoan ikusi nuen eliza oso bat betetzen zuen instrumentua zala kriston instrumentu pila zeuzkala, ze organoak ditue registroak, ikusi nuen organistan ondoan bilaguntzaile, eta iruditu zitzaidan oso politia, ikusi nuen oinekin jotzen zuela, eta garrabe guztiak oinak eramaten zituztela, ikusi nuen soinua zala izugarri zabala eta ba, bajein partitura jotzen arizan claro, baje organorako konposatu zuen, beraz, soinuare, perfectuazan esango zuten segurazki pianoa egin beharzen nola eta gainera zaia zala. Izaera, fuertea esaten dudanean da bigaoza, malale, txia daukadala, baino, garrantzitsuena oso oso gogorra nik esanuen egingo nuela eta esantziaten, esantziaten, ez nula balio, esantziaten oso zaia zala esantziaten horretaz nintzela biziko, esantziaten denetari egia esan, momentu, nik ezakito erain, Eragina izango zu ote zuen ni baina momentu horretan baterik. Eta pianoa ikasi zenun? Polita, zan pianoa asko gustatzen zitzaidan, Asko disfrutatu nuen, begia esan. Nereetzako, ba horien salada batean daukazu tomate, ez dakiz eta gizer, bueno, ba hoietako ingrediente bat gehiago da, baina ardatzak Organo. Bitartean eskola nibiliko zinen? Bueno, banerea? ni oso zara naiz. Ni naiz UPetako u, osea nik egin nuen keinuen eta Koua sinintzenean, eh ja nazkatu nintzen. Oraindela dela denborazko, den neraman guraso eta den esaten ni musiko izan nahi nuela. Etzian ni Kristok ere sinisten, ta azkenean esanun ez dut egingokou eta utzi nuen, utzi nuen. Bi kasketak batera aramanituen den moralditik oso ertzapen politak dauzkat Zeren eta Momentu horretan azkeneko azterketak, azkeneko gauan ikastea oso ondo zetorki dan ez dakiz zergatik baina ondo zetorki dan ordu nik ikastenuan azkeriko momentuan eta bestea pues joaten entzan klasera hori baino bueno eta orduan denbora gehiena musika egiten pasatzenuan egia esan zeustez nundi bai. datorki zu pasio hori edo galdera egoneko erabateko konbikzio hori nundi datorki zu edo Printzipalkin ikuste dut txikia nintzenean izan dituen bizi esperientzi gusti Sanet, ni oso izaera fuertekoan nintzen, goxotu naiz denborarekin, ikasten dezulako sozialki obeda atorrela. Baino ni nintzen oso indar dartsua, iza eraz, oso burugorra, oso eta nere herrian, herrietan badak izue goten diralak, kuadrilak, taldeak, inkluso abizenak, eta denetarik. Eta orduan bizin nituen nere momentu politak bino lagunei zego kionez ere ez nintzan munduko mm, ume popularrena. Orduan nere refusioa eta nere, bo, nimen ondo naho eta hemen ondo sentitzen naiz eta ondo egiten dut musika musikazan. Nola denboraldi batean, arazot txoak izan nitu elagunekin, eta gaizki pasatu nuen, musikan hartu nuen, nere refusion nere zati hor, pixka torretaz defendatzeko, eta nik uste dut hori geratu zaidala hor, markatuta. Gaur egun ere, momentu hain ez zon bat daukasunean edo, musikara jotzen duzu, beste batek agian, ez dakit korri egingo du, beste batek auskalo makrame egingo du. Edo musika edo eskulanak, Baino benetan oso oso barnekoa denean, musikaren bitartez, askotan jotzen duen negarrez ezkin agonean, bai. Eta asko laguntzen dit. Eta eskulanak esan duzunean, zer egiten dituzu? Margotu eskulanak mixmedia delakoa gauza guztiak nazi eta zerbait sortu, beti-beti egin izan dute, eh? musika eta arte plastikoak nastea asko gustatzen zait. Egin izan duzun joiz, ikuskizunik, korrekin lotuta? Egin izan dut, musika, baina ni musiko bezala. Nik musika egin, eta nire ondoan eskultore bat, estrukturak eta egiten, segun nize hotzen nuen. Eta egintetasko ere bai, musiko bezala ez baizik eta artelananik egiten, umei dagozkien kontzertuak, eta hortik hamiskatantzerki moduan nik egin eta musikoak nere atzean. Nik uste dut, badaitekela arte bakoitza beristeaz, ezagutzen musikoak oso oso onak eta bakarrik bere zatitxoan daudenak, baino iruditzen zait, kontzeptualki artea artea da. Bai, eta espretzatzeko bidea dala. Nik uste du zoriona askoze handiagoa da hausartzen geranean eta gure esan nahi deguna arte desberdinetatik kanalizatzen degunean. Umeak ere ipatu dituzu eta ikuskizunak eta lehen ere esan duzu ba, hemen musika eskolan asti lanean zabiltzela. Zein mm -hmm. da zure lan edo nola iritsi zara hemen lan egitera edo esaten zizuten, ez zinela biziko musikaz. Ni bukatu nituen erirak, nire ikasketak eta kriston suerte izan nuen zeren eta e, badago hor musiko belaun bat, nire lagunak ere musikoak dira. Eta gure artean ba hori batzuk jazizialen agolanean eta orduan horiek norbait behar zutenean ba, ba, zutaz horretzen zean eta piskabal lana bat abesteari eskuz-eskuz pasa izan dugu ez bai zegoen generik. Eta orain ere ezta erreixa musikaskola batean sustituzio bat egiteko edo lana egiteko norbait aurkitzea. Eh? E, jende titulat Tua faltada orain dela urte askoia. Hor duan, ni iritsi nintzenean musika askolara, zin nintzale pianoko klaseak ematen. Ta gero amantziaten aukera umetxekiekin sartzeko. Eta nila musikenean nengoenean eri asko guztatzen zaizkitu umean. Orduan egon nintzen pixkat primariako asignatura batzuk egiten, eta pedagogia musikala ere egin nuen, bitu hori behartuta. Eta azkenean osoan dut horri zaitu. Eta zin nintzen umeekin lanean, lehenengo lautik zei urtetara, eta gero bi urteatuan zehar prestatu nintzen 0 irurteko ekin lan egiteko. Hori oso arte plastiko eszenikoa da. Ezan nahi, det musika dago, baina musika ume bati, hitz egiten ez duen ume bati eta alurtzen ez duen ume bati, esposatzeko behar dezu hor plastika bat. Eta arduan asko gustatzen zait. Eta gainera gero denborarekin, hori baini bilatu dut. Lan egin izan dut hemen organoko klaseak egoteko. Zeben, eta azte organoa badago eta organista behar da, beraz. Eta bueno, orain, be, orain bederatzi kasle daude organokoak. Organo elektroniko txiki bat musikasko lan daukagun. Eta, bueno, egia san pozik nago. <laughs> Son pozik. <laughs> Ederra, eta... Umei musika normalean nola sartzen zaie? Naturala saie asko kostean zaie ulertzea, beste kode bat behar da, zertan laguntzen die, umeak eta musika nola ustartzen dira normalean? Elduak eta musika, e, musika ezagutzen ez duen, heldu bat musikara gerturatzea, ume bat gerturatzea, baina oskoz ez zailagoa da. Zerenetako bilatzen dugu logika eta hizkuntza. Baina oski musika ja hizkuntza bada, bera, beregan. Orduan, ume bati nola esposatzen zaio musika? musika egiten, nik abesten diet, letrarik gabe, abesten dut. Musika jartzen dut, eta ipuin bat errepresentatzen dugu. Jo nik ez dut kriston txapa sartzen lehenago. Hori bai, saiatzen naiz beti, sorpresa delakoaren bidez e, umea kaptatzen, lilduratzen, li ta gero nere ganatzen dut, nere mundura. Horren bitartez. Eta eskotzere lehenago sartzen dira, noski barruan musika dara mate. Eh? Ume bati segun nola besten txikitan, e, bere belarria, bere, bere musikaren kaptazioaren erantzuna, ez da inoiz berdina izango, eta hori esaten dut, zerotik hartu ditudan umeak, orain, igual boste ose jurte dituzte lako, askotan, eta balakit, osea, eta benetan desberdin dasu nahundia dago. Izan behar da bitxitasun puntori, ni dana, zanedet, etzaizu inporta bat, inporta behar lurrera botatzea, edo gusanito egitea, edo txakurra egitea edo beraiekin, ezta? Baina ezbazazu inporta eta horretara irekitzen bazara, liduratuko li sinateke, nola hitz egiten ez duen ume batek, solfeo kantatzen duen, txontxon -txon bati. bai? Ez ezagutza hundia daukagula esango nuke berez gaioietan, eta umeak eta musika lotu dailezken ideia hori ez daukagula barneatuta. Normalean, ze motak ekartzen dituzte umeak? Ez, kontzientzia badukatuenak edo intuizioak edo umea ikusten dutelako musika zalea dela, zergatik ekartzen dituzte normalean, hain txikiak. Absolutamente zoragarriak dira, etortzen dira gurasoak. Nik ez dakitxuertan dauka ban, edo umea ekartzen duten gurasoiek janola predispuesto dauden, baina zoragarriak, esan nahi det, beraiek... Nerekin egite dute musika eta aurrak urekin dauzkau. Eta usten ditugu libre bai. Eta aluzinatuko zeinuke nola sartzen dian eta egiten dute nik egiten dudan guztia dauna pasada. Zergatik ekartzen dituzten? Nik uste dute ekartzen dituztela ez musika ikasteko bitu. Nik uste dute ekartzen dituztela uste dutelako musikako nahundi egin dizaiokela bere semeari. Beresian me alabei. Gainea etortzen direnenanik ez diet kristontxa pasartzen etortzeko, baizik eta etortzen dira. Baino baiagilla da, nik uste dut dela, musikak, logikarloan, memoriarloan, belarriarloa, psikomotrizitatearloan, sozialki ere bai asko laguntzen duela. Eta nik uste dut bata besteari ahoz-ahoz kontatu diotela onori nabaritu dutela eta horregatik etorri direla. Zeren eta ez ditugu egin introdukzio bilerak. Nukasen jun berdugu, baina pare galderen mezkin norazkan. Batetik, e badukaz du proiektu personalik, orain zure musika da ikuskizunen aldetik edo, pentsatzen naiz ehanik edo buruan daukazunik, edo eguneroko hortan asetaz da. Orain goz, lanean harinaiz sugarri zeneko boskote bateekin eta egiten ditugu kontzertu pedagogikoa. Eta gero, asko-asko gustatuko litzaidake, zaila da bineo, bai, bai bidean nago, Bueno, momentu batean organokontzartuak ematea asetzen zidan eta oso pozik nengoen. Eta momentu honetan asko guztatuko litzaidake zerbait desberdina egitea. Organo, edo orkest, organo eta orkestra edo organo eta antzerki edo organo eta... Sanedet, hori e, ba ez egin tipiko konzierto, organo bakarrik edo organista bat, e, trompetista edo violinista batekin oso polita da ditut, mm. baina beste motako proiektu bat gustatuko politza edake. Ta bueno, horretan gaude, baina hori bueno, e, hilabete asko eta asko eramaten ditu, eh? Eta askaneko galdera inberdizu eta malez. Jaikin du zerretzako bizitzan, orokorrean korrean, importantena... Serden zuretzeko importanteena garrantzitsuena harrapaten dieazu momentu batean da. txungo horretako. Zeren eta nintzen nintzande grande enpresa, eta momentu honetan nere bizitza garrantzitsuena da oraingo momentua. Oraingo momentua inguruan, inguruan ditudan pertsonak eta sorriotzu izatea momentu horretan. A, musikak laguntzen dit, ba ongi etorri nere bizitzara. Eta ja, eskerrik asko ester, holako elkarrezketa bizia emateagatik eta barrua irekitzen batik, eskerrik asko. Eskerrik asko zuriala, ja.